24-25 серпня 1942 року, недалеко від Шанкова, Рівненської області, було знайдено кілька листівок із заголовком «Звернення до українських націоналістів з нагоди першої річниці проголошення незалежної української держави» у Львові 30 червня 1941 року. У листівці, зокрема, говориться «Ми ніколи не розміняємо нашу свободу на шмат хліба іноземного загарбника, на нову вищу культуру чи на антилюдську ідею. Ми бажаємо мати свою власну культуру, свій власний хліб. Ми хочемо бути вільними і щасливими, що б не відбувалося на Україні, якими б не були ідеї та теорії» що намагатимуться нам, нам наб'язати чужоземні загарбники. Український народ ніколи не зб'ється зі свого істинного шляху. Ще не вмерла Україна. У Миколаєві після довгих спостережень було арештовано чотирьох членів банди, що активно працювала проти німців і виготовляла різні письмові матеріали. Арештовані особи належали до служби порядку, українського муніципалітету. У Києві було арештовано п'ять членів Української охоронної поліції з сильною підозрою, що вони є активістами руху Бандери. У одного з них було знайдено револьвер і письмові матеріали. У Горочі було арештовано двох прибічників Бандери. У Херсоні 12 серпня 1942 року було арештовано вісім осіб, за підозрених у приналежності до українського руху опору. Серед них був один українець на ім'я Ярослав Гребенюк, який, вірогідно, виготовив печатку і фальшиві папери для емісара Бандери на ім'я Піп, убитого при спробі втекти. Рух Мельника. Як і група Бандери, Рух Мельника активізував свою діяльність Орейському саріаті Україна. Але, у порівнянні з прибічниками Бандери, члени групи Мельника поводяться більш обережно. Руху Бандери вдалося залучити до своїх дій кола Української церкви. Документ No. 143. Уривок з донесень із окупованих районів Сходу No. 22. Берлін 25 вересня 1942 року. Секретно. Начальник поліції безпеки ІСД, а ворог і питання репресій. Український рух опору. Начальник СП і СД Кракова. Під час однієї акції перехопили листівку руху Бандери, які показано ставлення до боротьби радянських і польських партизанів на Україні. Листівка має заголовок «Боротьба партизанів» і наше ставлення до неї. В ній, зокрема, написано «Український народ ще раз побачив, що мета всіх, хто приходить визволяти Україну, завжди та ж сама, а їхні лозунги «Захист радянської батьківщини», «Нова Європа» чи ще щось. Поляки-більшовики можуть вести партизанську війну, Стільки їм хочеться. Це нас зовсім не стосується доти, поки ця боротьба не буде скерована проти нас. Сталін і Сікорський хотіли б убити одним пострілом двох зайців, знешкодити німців і з німецькою допомогою розбити українців. Українці не брали і не братимуть участі у цій партизанській війні. Німці самі добре розуміють ситуацію, і все-таки вони використовують боротьбу партизанів як нагоду, щоб знищувати нас. Наше ставлення до боротьби цих партизанів не вмотивоване ні інтересами світової комуністичної революції, російський імперіалізм, ні ідею нової Європи, німецький імперіалізм але тільки інтересам України. Ми боремося за незалежну українську державу, а не за чужі імперіалістичні ідеї. Ми повинні берегти сили. Наш шлях – це не партизанська війна кількох сотень, чи навіть тисяч чоловік, а народна революція мільйонних мас України. В районі Горохова був знайдений на стодолі плакат, підписаний Степаном Бандерою. Він закликав українців своїми власними силами звільнитись від цих навіжених німців. У Житомирській області була арештована вчителя Стивріва в момент, коли він готувався переправити в Київ нелегальну бандерівську літературу. Він мав два підробних паспорти. У Гайсені. Було арештовано сім чоловік за письмову пропаганду на користь руху Бандери. При обшуку вдалося вилучити важливі пропагандистські матеріали. Голова групи мав пістолет російської армії. Установлено, що активізувалася діяльність організації Бандерів у Запоріжжі. В районі Софіївки вдалося арештувати робітника, який поширював нелегальні матеріали, а також комерсанта з Кривого Рога, за у вербуванні прихильників бандери серед української інтелігенції.